تارتيب یو سوره څنګه نمبر لري په توګه چې ماکه کې نه د شوه د پز نه صورت جنہ ترتیب د صورتو کې شپاک د شم نه پز د صورت فاتهر نه مناسبت د مکې صورت سره مخکې صورت کې دلائل عقلیو نو دلته دلیل نقلی لیکر کوي دے مواجہ مکہ سورت کے وی رامدت شبل چاہتا مو آیا نو دیکھے کې اغلی سفارش نشکاو لے سفارش وست دین سیرہ لے دعو دے سورت نفی دے شفاعت قہری خلاص دے سورت دے اقتدار دے قرآن د پیغمبر مقام ذکر کی دے اَلمَنُن کو دَنَ مَنُن کو تذکرہ په دویمه روکو کې دلیله نقلی ذکر کئ دلیله نقلی سر د تخفیف دونیوی نه د یاری د دنیا نه د تئنتس نمبراتنا دلاله عقیلی تر سلو سلو ختمه فورې دا دا غرین وروسته زور نه دي سره یې د اخرت او د اشارات نه اخر وروکو کې بیا دلایل عقليه ختم په دعوه د صورت فسبحان الذي بيدهم ملکوت كل شيء اختیارات طول الله لذي فسوق د الله د مرضای نبا غیر کار کولے امتیازاتو کی واقعہ دا صاحب یاسین صاحب یاسین واقع دکھر کئی یاسین والقرآن الحکیم و سردارا دا مخلوقا اللہ بھی پوئی گی والقرآن الحکیم قرآن گواہ قرآن کا سمیدی پر قرآن باندے څلوریک ماټ نډا اخته ان کلمین المرسلین یا پینان تیز را لګل شو نا الا صراط المستقیم ولار سموان دی تنزل الای ذل رحیم نازل دی ته طرفه زوره وره مهربان بادشاہ نا سره نازل کېږي د دې د پارا چې یاره لاس یو کوم ماجرابام شندې هرولشی مشراند دی یعنی ډیر وخت په رمبرګین دراغلې او خپلون یقینا د لینا خبره یقینا ثابت شي د سرداز پټیرو د دین او د ایمان راوړی یقینان ګرځول می دی په سټونه د کتابونه فایره لستان صدا وترزونه پوری وي په دیو باندې کې شي وي ورو باندې راشي شرط وسره له پکتوري شي راتله مخم هون دیو باندې کې شي وجال نه بینه دي ګرځول می مخکې دی نا بن او ورسره خښه نویې مور کې دې له دې په کړو کې می دې نه لار افمل <سؤال> شروع نه دوی نیوی حق لرا برابر دی پدای 14 ور استاد دی 14 ور دی ایمان وروړي یره دینه फायदा د حق منالیم مرمله کې دې له دې آ استاد بیان دی فائدې دې دې تو بیان کوښته به کې خلک ان نواز حضور من التواب ذکرا یقینا تیار یاره چا راجتا وی داری کې قرآن وخشیر الرحمن او یاري ګر مهربان بحثانه پښه شه په بشر مالترا خبر کړه زه را کړه راځم معفرت توبادر عزت من باندې ان نحن الہی الموت یاسین من بجوندی کوم لراره په قران سره الله د مړي را ژوند کی کړه আজি چا زړور پر شر کوو پیدا تومړې اداو الله په قران را ژوند کی نا مه لکېګه ما خیر د مریض له ډاکټر کاله کلسټر وینو ټوپونه وي دا واخیر د دې ټکو نه مپونه وي خو شه خدا به څوک چې خیري یا په قیامت کې والا مړي باندې کوي ان نا نا نو نو هر ماو تا یقینا مونږ چې کمنو ځندې کومړو لارا وره ځندې کوموړو لارا وانکتو ما قددم او لیکوم گاوا چې دې مخ کې لګلني واثارهم او رستو دې نس شي وي دي نه خیر دې یعنی اوسڑے لاڑ درست یو ګوری چې څه تیسو پاتې شو چې قرآن وینم الله او وی ان اثارنا تدلوا علينا فانظروا بعدنا الى الاثاري زمون نخې وکمون بعد لالاتو کی نو زمون درست زمون نخو تو وګوري نو وګورا چې قرآن وینم الله تعالی سفر خو دی نو قرآن درس نه بری خو دی نو مدرسې دی قرآن درس نه دی قرآن چې ګردار دی, دی دا بری خو دی وا اثار نو ګوري چې چاته بری چا چا چې کمنو ډاګای ګلاب سايت کړي پري خودي د ميزه ل شرکيات وګړ هغه به سټ کړي پري خودي چا زخایر سټ کړي پري خودي او سوق به چې کمنو سخا کوسيته نه کوي او سوق به چې کمنو نو او شرکيات وصيته کوي او چې زمونږه شرکيه کيده بالکل صحیح ده او چې دین وانه وړي واسره وکل شینا صینا وفي ممنون عارف اس ګړکلمه دی را په لوړ محفوظ کاره کې وقدر له اللهم صلا دا تو بیان کا ناشنا دلیل ورته چې کومو واقع او تو بیان کا فدی مصلا الله انبيار علیه الی له یو نه ګذمیدار سړی دا مصلا کړي وا خو ځانو من له الله څخه کړيو تبا کړي دلیل نقلی سرت تفریقی دنیوی لا بیان کړي افراد خبردو کلیوالو پاوکی چرال اللیتا را را جال مرسلون را لدیتا را لگلی شوی پیغمبران پاوکی چرال ملیگل لیتا دوا وکذبو همام ودر اوجن اوگرن دی دوا را فازد نابی سالس نمان کلکل بدرین باندی وقال ام نیوی انہی لیکم مرسلون یقینن منگی تاوست را لگلی شوی نم پر اغیو تاوی قوم تاوی نئی تاسو مگر بانی آ او نظر <مترجم> علی کلی می ربان <مترجم> بادشاہی سی سید تاسو مگر درو غوی مدیو تو وی رب ذونارے عالم رب ذون کویگی ان علیکم لمرسلون شکیر مگی تاسر علی کلی شوی اور شر بم بارے مگر فلسفہ پاک خبرتو قارن وی تو وی ان تاسو یرنابی کو ممتاز استر گلم لای لم تنتو کمرن شینو لارو جمنکم کنزل تو کو یا لان جمنکم په کانو به مولو او خامخاو غره سی کتاب تاسو سمو طرف نازاب درته انکه هغه وته سه سپیره ته تاسو سره ده خپل عقیده هلاک سپیره ده شبل سپیره وای ائین ذکرتم آیت د ایاک تاسو نن سیه در کول شنو هم یعنی بیا موږ د سپیره وای کتاب موږ حق بیان کوو بیا موږ وای بلکې تاسو کوم زیاتی کوونکی وجا من افس المدینه شاگرد زراغه چتلل نه یو زمیدار کا ته خبره کړو هغه ما لري وا وا جامع افس المدینہ راغی دا فلری ترڅخاری نه نر سره یا ساچ منډي والی لے مقاله یا قوم تبو مرسلین یا قامت ثابیداریو کیدرا نه ګرشو دا کار نیات نه फायदा ده ثابیداریو کیدا ورځا چې نغواړی کاسونه په دې سمزدوري دې سمزدوري دا نه نغواړي او درمو مستدوں او دې په سملار هدايت سره ده بل بیا دا ها کی دا د استادانو بیان کوي کنه معلومه کی چې د استادانو بیان سم دا وکړل چانځه کړ خپل استادانو نه او مال يل او ذل زی او سشي زی مال راچ په نګینو کوم دا ردات چې پیدا کړم زو اوله ترجمه ها غلات واپس کړی چې تاسو تاسو د دنیا له آیا جوړ کوم زو به الله نور ذمہ داران تنفسو نقصان کی رادو کی مهربان بادشاہ ته تکلیف رسولو ان دې شبچکول دې معنا دې شبچکول زمانه سفارش دي معمولی هم ان دې سفارش مال څه سفار फायदा نه راکې اوه او پاو ولاین قذول اوه ما اخلاص ولشي ان دې ذلتی ذلال مبین یاقینا زوال کوکه خام خشم د حکومت راه سفارش پاک گمراه وشو ما ایمان داوله په خپل رب دا خبره فس او دي وو دا خبره زمانه فاقی راجمه شو نوی او وو تردی چه کلمه ولی راویستین شهیدی که در هر طرف نچه غی جوڑه شوی چه ادخول الجنه ادخول الجنه دن نشه جنه دن نشه جنه تا, تا. قالان ده ده مرکو تین کیوی هایر من قومی آلمون چی پویده دی ما پاقی خط داری مسئلی ففرالی چه زوب خلم اللب زوب خلم رب پاقی باندی اویگر ظلم زدی زد کردی شونا دال کرام څەڵا رب دې زه جنت ته دن کو دا کرامت دې کرامت دې ته وي چې په دیوال کې نار ورته کړوړه کا او میرا له بابا کشو او یاد یې کومنه پوی سره دې غرزوله او مزيار روان روانو روانو چا دې جوتا پښه او سر نشته ویه هر نو دا دره پریوتو مې کديو ته دا نه ویل دې روان روان کرامت څنګه پګه سړي او وليو پورې خان دي واجدہ کرامت چې لوی ځان دې په بار روانو څو ورشه وي اغه غره ورو روحونو هاته لای د روحونو ته لای نو پړای ورکړی سکه اولیګلا پړای ورکړی اولیګلا ورو ورو ورو وروونو جوړی درېلی سکه را اعلان وکړه هغه ته لایو لغنو در سره مونږو ښاکنو هاته لای سکه نو په هغه ټول کال کې سمړي شو نو شو دا د بلالو پړاو په ټول کال کې لای درېلی نور څه دی له ورا سي بلازی یو دا بلا پونو دا داسې دا کرامه تللی او جانني منال مکرامین اللهم صل علی قومه او ني مين نازل کړي په یو قوم باندې پر ستینا سلکره دبار نه لکره د ساجت ته او ني مونږ را نازلونکی نو زاما کر یو نارا یبوجه نارا سراتون واحد دریزر لجسه هر اوڑی فایذ خامدون نا سقوي کې دې مړه پراته یا حضرتن له بعد هاي افسوس په باندېانو ما تي م رسولن ناراضي تي سي استاده مگر دې غږ کب غني پوری کې آيني دی وی دې چې کما لرګ نه قبلوم سمر ملاکړو مخي دې ته پیړونا شاقين ان دي اليهم انهم اليهم شاقين ان دي دیتاله ارجو ن را واپس کیږي قران و دې را واپس کیږي او دې وي خامخز کیږي کی، را واپس کیږي او بیا وي چې ګمنداز شي دګټر چې د کارټاینا سکی او باسي انام الهیم لار جون وان کل ولما چې موله دینه مخزورن عامری هر یو ته د دینه مگر ټول مونږ ترڅق حاضر کړی شي وایت الله امرت او دلائل عقلی ذکر کړي ناقل لواوردو تباب شي د دلائل کو شو چکا سفارش کوم کې تعالی نه بغیر سو کو نشته او تاسو حاجت یې کېوازه وکړی الله سره او رایس اللہ ملہ او لیا نخرا دید پار از مکان او مائز تو بچا احینا حایت تازہ کومنگا دینا را و آخراجنا منہ او رایس ترید مگن دینا حبان دانی فمنو یا کولو دینا دی قری و جالنا پی آجنات او باغونات در کجورو دا انگوری او بیولی مدی بدی کی چینی دا چیو خودی میوز دینا معاملت و والدین او لکڑی دې لرلا سني دې د امی والدین دې پیدا کړی دا پیدا کړی الله وای قدر نکړي بیا دې درګه روان دې د بابا سروین دې سبحان الله دې پاک پیار ذات له شریکانو څخه دا کړی دې جوړې ټوله داغینا چرا ټوک یې او د نفسونو او داغینا دی چې یې نه پیژني بل دلل اولیاء نه فردی لارشفه چراو باسو مونږ یعنی ناراض سرمن دا ناراض سرمند بچا باندې پشپ باندې دا سرمنتي شوکو لریکو نو خلکو تیاری کې شي فائدې هم اصل په عالم کې ظلمت دی کنه ناس له من النار فاذا مسلمون ولرکو مونږ زه نه چې کمنو ناراض فاذا مسلمون انا صاحب کې دې تیاری کوونکی وي وا شتون وا او نور روان دی خپل زاید مستقرتا شیدادی خپل ځای دی خپل ځای دی روان دی وتا یا مستقر لها اعداد سراریتا شیدادی په اړه دی دا دا اندازو د غالب کوه بادشاہ ول کمر قدرناهو قدرناهو کمر قدرناهو او اسکو کومای چې کوم انداز ا کړم زیلاره په لاونه هاتا تر دې پوری شیدا په شان د ځاړي لشم سویمبغي لها نذروار چې مراسب دي دلارا چرالان کې او نش په را وړاندې کول شي راز مطلب دار دي چې درځي د نورو حکومت ته نو سپګمای چې کمن د خپل حکومت کې غار نکې او د شپې د چا حکومت ته د دی نو نور پاري کوي سره جګړه نکې هاریو خپل خپل ټیم کې خپل خپل کار کوي و کل فی فلک یسبهون اوه چې کمونه په خپل داره کلام وويوارله او نخره د دپه ان عمل لاذ تو هم چېې نهمون سواره کړي دي او لا ددي ففلفلک مسون په ټ ډااک کې په خلک نالام پیدا کلمی دي لرا ممثل پشان ددي هاغچې دصورږي شانو غري کو هم او کېراده کومونګان د دو کوموندي لره فلا سرې خلله هم ان نه یو فریا چې کوون بیا به غسړنی ولا انقذ انوري بچلېشي مگر مهرباني له طرف او फायदा راست تر محقرره دې دي دلیلونه پیدا واغستا نوي وای ذاکیل لهم کله چې واجب شروع شو او کله چې ویل او یریګه دا غنا جوړا لستا سن دا رسکستا سن دی ان خپل امال وګوري مخکې ورسې کړی ویریګه بس کا کرا کې دې یا انا خدانو خدرب نه مگر دی اغه نه ډډه کلم چې ویل چې دا اخ چې خوې مرادت نه لازم کوم الله اوله وی چې در کړی تاسو را الله نه غریبان ولا ورتي وایا کسان څنګه کاری دینا لنذینا باغدا کسانو کې چی مان راولې انتم والله ان شاء الله تعالی اي خورا کو کومه رچا تا خدا الله کو خشو من خورا ته وسکرو ورکلو دا خپل پیج اندري دې څه می تاسو اگر په ګمراه تاسو اف کی په ګمراه تاسو اف کی او وای دی کلب و ادا درلوده با تاسو نشئشتنیه انتظار نه پیری مګر د کری کیا وی تاخذون چې чыغي چونی شو نی وی دی لرا وهم یحسیمون ادیو بیا دی او پر سره خبره تر کیتی زی شګړ ورته نرط او اس پنګری و وصیت کولو او نبا او نبا خپل کورونو توا پسی وانا فی خف السر میرا و تورقی چویری او مونږه موناله نبي ابو ماخرت کې سہالي او کې وووال شي به گل کې دې باندې صافای کې د قبرونو نار خپل تایم سلون که شپ پیروان وي کار ووای به دې وای رکاوې دې مونږه را چارا پرته کلونه مې مرکه ده نا نو خوب زمونږ نا نو خوب زمونږ نه ول چې کوم چارا پاسولو د دوه کو تر مېن زبټ کم دنو د غوي سلوې فاصله آرامي پای کې وغذاب نه ذکر و تارام وي یا از قبر اغا حالت چی ده نو اغا پر اثبت سر آخیرت تداسی ده لکه خوبو دسی کم غذاب دي ممار قدینا حاضام و حضر رحمان دارت اکم دن آغا چلو زکر ده موسرم احروبان بادشا و او المرسلون اولشتیا ویلی و پیغمبرانو ندادام اگر چگه یوان فیضا هم زمیولده ناموزورون و ناسا باید ټول کمیر طول منگتا موزورون حاضر کریشید فَلْيَعْمَلُونَّ لَا تُضَامُ نَفْسٌ شَيْئًا يَأْتِيهُونَ كَجِبِيسٍ وَبَنَدَانِ مَأْمُولِيُهُمْ وَلَا تُظْلَمُ أَوْ سَتَذَكَّرْنَ كَشِتَاءٍ مَغْرَاجَ تَسْقُولَ يَقِينًا جَنَّاتٌ بِشَارِطٍ يَقِينًا جَنَّاتٌ فِي شُغُلِ الْفَاكِهُونَ وَمَشْغَلْتِيَا كَيُخْشَالَةٌ خُشَالَةٌ مَشْغَلْتِيَا الْقُلُوبِ بي بَيَانُ صَرَفَ لَبِ الْقُلُوبِ وَهُوَ افْتِضَاضُ الْأَفْكَارِ فِي شُغُلِ الْفَاكِهُونَ هم وازواتیون کی زلالینا لرائی کی متقیون دیو بیانی نزی چی کمیر پاگ آرام کی بوی حالا لرائی کی پتفتنوبانی ڈڑا لگو ان کی دیل رو پدی کمی بیوی ولو هم باید او دیل رو باگی چی غواری سلامون قولم رب رحیم سلامتیا ویناد طرف رب محروبان نام وام تازلیو مایو المجرمون جدا شینا و مجرمانو داڑی سخت وازی اللہ ری موند مجرمانو نوس دماو به ونی فټول شپ داوي او جاړه د جړ د سرار بانک پې وي بیا چې مجرمانو کېمه بیا حالا معاد کېلیکو یاګنی یادم آې وویللی تاته بنی یاددممو چېله تاغ دشیطان تاسو بندېمه کوي د شیطان دشیطان چا مکه دی نه کې بعدت نه ساعت م را دی که نه تاسو چې کمو دهغې تواتمه کوئ د الله د هوکم مقابل ل کې دشیطان نومنې نه لکو ما دومو ی د تا سر دشمن سا څر د ما عبادت وکي دا د نارغو ټول سماه فلک راځل له منکم جبیلن کثیره یقینا خطا کړی دی شیطان تاسو ورنډیل ابل انت کو نه تاسو له کار نخلي هاذي جهنم اللي تاسو ځخاغه تاسو سره له اسکو لکی دو اس لو الیوم دنه چې کوم نه دي تنن کو تم تکفورون اس لو ها د دوز شي په دی باندې نن د انکار کو الو <سؤال> یومن نختم را فیہم باندې زورا ورم بخلوص دی باندې فتوکلنا علی دید خبر وکې مون سره لا سنا او گواہی وکې خپل په غو باندې شډې کړیو فلا نشانه تمسنا او یت خوخه زمون په زور ایمان یا جل عذاب ور کول فلا هم علیہم هموارې په میستر باندې سترګې دي الله باندې سترګې دي فاستقوا کسرات بلوند چې وو دې لارې ته ځان نابسرو نسو مې بي علي د کولو ګيلي در کولای والا نشاو او خوخ نه حضور ایمان یا زر پر زرازار پر کو الله اسلام لا ما سفنام لا مکانته محمد محمد وکړي به دې را کو خو له زین او درولې به ټک پځایم په کون چروامه په کټو مې راخلو ویل چې کړې فما ستو تا مزيان مزي و وسنر له مخه د مخکې له او نه واپس لو نو مخکې شونو پاپس ودلې چې کته امر اخلي په امرونو نه کې سو هغه زړه چې موږ امر ورکوم را پاندامونو کې یعنی به جوړ کو سترګیم کارن کې ویاله سنیم کارن کې ختم کارن کې فائد الیلا کار نه ناشني و ما علمنا شعر را تیرومبه منله خدای شاعرانو خبرې و ما علمنا شعر په اور د ورکړې موږ د شعر و ما او نه د اصل رمناسب دي ین وای لا ذکرون قران او نبی رسول <سؤال> الله پردیش سره سمښولېنو ین وای لا ذکرون دا دا مگر نصیحت او قران صاحب د دې لپاره چې یو یې هغ را چاجو اندې وی یعنی زو انابت میکو کې وا تل قول او ثابت شیدې سله دا پک نه مونږ کو باندې او لم یرب یدلنا ین ګور دې شرک نن پیدا کړم دې لږه غنان یا عملت ایدینا انا <سؤال> من ساروین و دیدی اغیر را افتیار من وزلنا اللہ آلهم او تابی کلیمی دیدی لران فمن آرکو هم زنی دیدی سرلی دیدی او زنی دیدی خوری ولو فی آمان آفی و دیدی کفایدی دی او دسکلو سی زنان شملی و غیران افلا اشکرون اعتاو چک من قدر نکووی قدر چتا دی واتفزو من دو واتفزو من دون اللہ زورانا او گور سرد زمرد الائلونا بیانور چا ت او کوم خریدي دا نور علی حاظیم مداران ده نه پهوږه نقصان کی دي چې د نیمه د لوپړشي ما دڅه د لایست تیونه نسروم دی وس نرید مدد دې او هم لهم جن محزور یا مطلب اودام شریکان لا هم دې بابا غان د پاره زیارتو د پاره او لخر د حاضر کړي شوی مدد لا کالب کاله چونه کوي شالو کوي اجهی ماربلې پیسې لگایي کومبطونه پیسې لگایي صدې خدایانو خدمت خدایي کې یې ورسې کوله نشي نو دامه شرکان لهم د دې باباګانو زیارتونو لپاره یو ل فکر له حاضر کې شو دغه خدمت لا کلی جاري کوي دا غو بابم زمونږ کلی کې د فقیر ته زیارت جاري کړو دا هو سوسل کې وخت کې دوره وخت نه کېږي زمونږ د یادو خبره ده واهم <وحوم> لهم انده مخذرون دایو <وحوم> له زیارتونو ماراتونو سکه سپاکه غوپل زیارتونو نشی جارو کوله دیم مطلب واهم لهم دا علیه باطلا دا زیارتونا لکم د دې مشرکان د پارا یو لخر د حاضر کړي شې په عذاب کې یعنی د دې د وجب الله قیامت کې سور کې عذاب او دې بوته چې خدای پاکه زمنګ لې سنې کړي را سوایې فلا از انکا قولهم مخبضی نکی تارانا غینات دی اینان آلاو مایو سرن و مایلون یقینا من کوئی کو باغبانی چی دی و آغا چه کارا کئیه بدرنی و انسان اینو کوری دا انسان لکینا پیدا کرمی دلر دی و ساز کینا انا صفای کدیشو جگڑا لوسفا پاک ساک و ضرب الانا مسلا وانا سی خلقا او بیانی دی چی کنینا منگلران سکورٹی پہ چرنا وو ته سیډی کی ضرورت ہوتی ہے داملې وې څارل لبري وانه سی حلقہ او هر خل په پیدائش نه چې ستندے الله پیدا کونو هغه ټیم کوم وسیلا وا اوا ټیم کوم اندر پایوا کھانا وای دې منو فی رضا سوګو جون دکی دی کول را وویرم او دابو ویزاړو نه د زارړو کې سوګو دکی وا ته وایس دکی وځه راخذات چې پیدا کړی دین را پاول زلبانی اوه د پهاری پ دا شپې پو ها غذااد چا لکو می ش افې اره چې ګرزهور د تا را د غون ور اوله دامون چې په لرګوڅ کورو کې بلو دا په دشننیو نه کېږي را دا لر کې نو بلږي نو عام داغ خشااک مران دی می افارې موم خلک س کوي بل بټای ک کېږي بلي یا دی چې داسې کمونونه ی دو او او و زنگلونو کی مریخ او غفار او دک کشانتی شنو والاڑی وچی کلیو بل سر او جنگی نو اوڑتی نسی شی بل شی اوڑتی نو بل شی دک کشانتی دا اللہ نو برزت پیدا کری دا افریقی زنگلونو دا سوی دا غبوٹیشتا دے جارالاکو امینا شدر افضار نارا ویزان تو منو توقیزون انا سبایی که تاسود دینبلاوائی او علیس دی. اللہ د غ چې پیدا اسمال نومکه وسالله حالا پهې خبربانې اخلوخه اسلام چې پیدا کدي کوشان لی نه هاغ الله دی پاسان پیدا کوون کې اللی موکوه یقین حکم د د چې کی رادهو کې یو کارته بهولدي شنو شي نه تفری په صورتت پانې فسو حالن الله دی نو پاکتی غزاد چې پلاس داوې د اختیار دري اوسی ول اختیاار د سره دي اوغ الله ته بهاپس تاسو Oh